На Чернигівщині ці відношення значно зміняються на користь темних очей 24 – 24,9% яснооких, 37,8% мішаних та 37,3% темнооких. Але в Радомиському повіті на Київщині перевага ясних очей знову посилюється. 39,1% яснооких, 34,7% мішаних та 26% темнооких. На Волині, у північно-східній та північно-західній частинах її перевага ця посилюється ще більше. У північно-східних частинах 60,4% яснооких, 2,3% мішаних та 37,2% темнооких. У північно-західних частинах 60% яснооких, 9,2% мішаних та 30,7% темнооких. При цьому не можна не звернути уваги на порівнюючи великий відсоток темнооких та незвичайно малий відсоток мішаних очей у північно-східній частині Волині, а саме в Овручському повіті. Разом із значною перевагою темного забарвлення волосся, цей великий відсоток темнооких вказує на змішання двох різнозабарвлених забарвлених Притому на змішання, мабуть, недавнє, яке не встигло ще дати скільки-небудь значну кількість мішаних очей, що вказувало б на давнє змішання. На Холмщині яснооких 52,5% і цілком однакова кількість темнооких та сірооких по 23,7% що вказує також на змішання двох раз, яке, однак, сталося раніше. Переходячи далі до середньої смуги України, а зустрічаємо в крайній східній частині її на Воронщині, як показують досліди Лебедєва, перевагу мішаного типу, тобто каштанової барви волосся з очевидним відхиленням до темноволосості. Потім на Харківщині знаходимо відразу виразну перевагу темної барви волосся, згідно з дослідами Кондрашенка. Але на Полтавщині, як показують цифри Чекаленка та Руденка, бачимо вже значне послаблення темного типу. 8,6% ясноволосих, 34% каштанових та 57,2% темноволосих. А з Київщини за Дніпром маємо цифри доктора Дібольда та Алешо, що значно розходяться між собою. Перший у місцевості, яку він досліджував, Знайшов 21% ясноволосих, 13% каштанових та 59% темноволосих, решта – сиві. А другий 3 ,3 – 3,3% ясноволосих, 20,5% каштанових та 74,1% темноволосих. А ці цифри вказують на те, що барву волосся у населення Київщини треба визнати вже виразно темною. Тим більше, що частина спостережень Дібольда припадає на північних подолян. А подоляни, як доводять досліди Крижановського, відзначаються досить малою мірою темного забарвлення волосся. А у Південно-Західній та в Центральній Волині перевага темної барви знову посилюється. У Галичині, на Північному Сході, темне забарвлення помітно сильніше, ніж на російському поділі.